Povestea vieții mele Pista 4 În partea de jos a căsuței se afla un muzeu în care câtești nouă copii ai reginei Victoria își adunaseră felurite colecții aduse acasă de prin călătoriile lor în jurul lumii. Cei nouă copii ai reginei Victoria și ai lui Albert au fost Frederic. Frederica Frederica 1840-1901 căsătorită cu Frederica al III-lea 1832-1888 Rege al Prusiei și împărat al Germaniei Eduard al VII-lea 1841-1910 Căsătorit cu Alexandra de Danemarca 1844-1925 Alice 1843-1898 Căsătorită cu lui de Hesse. 1837-1892 Alfred 1844 1900. Duce de Edinburgh, apoi duce de Coburg, gota căsătorit cu Maria Alexandrovna, 1853-1920. Helena, 1844-1923, căsătorită cu Cristian de Schleswig-Holstein, 1831-1917. Louis, 1848-1839, căsătorită cu Lordul Lorne, 1845-1914, apoi duce de Argil. Arthur, 1850-1942, duce de Connaught, căsătorit cu lui de Prusia, 1860-1917. Leopold, 1853-1884, duce de Albany. Căsătorit cu Elena de Valdec pirmon 1861-1922, Beatrice, 1857-1944, căsătorită cu Henri de Battenberg, 1858-1896. Acest muzeu era un izvor de nețărmurit interes. Dăchii și cu mine descoperi în el cele mai minunate scoici. Ne lăsea gura apă când ne gândeam ce nespusă fericire ar fi fost dacă am fi găsit astfel de scoici pe plaja de la Osborn, dar, bai toate erau închise, după uși de sticlă și nu puteau fi atinse, ceea ce era o foarte înțeleaptă măsură, căci astfel, degetele noastre copilărești ar fi mânuit cu prea mare înfigurare toate acele comori. Dar pasnicul, când era Antoane Bune, ca și fanii Renwick în zilele ei de vreme senină, ne deschidea câte una din ușile de sticlă și ne dădea în mână pentru o clipă cele mai admirate dintre ele. Astfel, ținu eu odată pe palma mea grăsuță, cea mai frumoasă dintre scoici. Era de o misterioasă culoare roșie închisă, cu pete, ca bagaua și mai minunată decât orice, era dublă și avea broboane ascuțite pe toată suprafața ei. Era o fericire fără seamă de a putea ține câteva clipe o astfel de comar. Tot aici am văzut pentru un oară frumos și fluturi albaștri brazilieni cu aripile ca de sedef azuriu. Totdeauna mi-au apărut ca adevărata esență a albastrului, ca și când ei ar fi expresiunea supremă și desăvârșită a acestei culori, care cuprinde cerul și marea în toată perfecțiunea lor. Visul meu de-a lungul vieții a fost a înfluturii albaștrii de acest soi, vii și zburând prin odaie, fluturazurii domesticiți, ca niște luminițe albastre. Îmi închipuiam că i-aș păstra vii, punând largi cu pepline cu trandafiri albi, pe mese, pe podele, pe marginea ferestrelor, uriași trandafiri albi acoperiți cu rouă, care să le fie hrană. În basmele minunate pe care mi le făuream și pe care chiar și acum le părnă scoci cu toată căldura de altă dată, mai întotdeauna se aflau fluturi albaștri din aceștia, plutind prin camerele mele, sorbind viață dintre andafirii mei albi, ca zăpada, așezați în lumina soarelui. Una dintre cele mai rare comori ale căsuței elvețiene, era o piatră mlădioasă, în patru colțuri și de culoarea nisipului ca o bucată de turtă dulce. Se îndoia ușor în sus și în jos că nu țineai de un capăt. Bineînțeles, niciodată nu aveam voie să ținem în mână acest neprețuit mineral. Vă închipui că o amânuire ceva mai brutală l-ar fi frânt. Dar nici o vizită la muzeu nu era de plină dacă nu ridicam această minunată piatră pentru o clipă de la locul unde se odihnea. Aș vrea să știu dacă piatra flexibilă se mai află în căsuța elbețiană și dacă crinii maicii domnului mai cresc în micile răzoare ale grădiniței, o dinioară bucuria a nouă frați și surori, dintre care numai trei mai sunt în viață. Mama, căreia nu-i prea plăcea găteala, nu făcea mare caz de săptămâna regatelor de la Caos. Dar noi o socoteam ca ne spus de încântătoare și ne plăcea să fim poftite pe iahtul regal Victoria și Albert, pe care locuiau în această săptămână unchiul Bertie și tata Alix, după câte te țin minte. Unchiul Bertie, viitorul rege, Edward al vii lea Nimic în lume nu-i mai minunat ca un vapor englezesc. Cuirasa sau iaht este deopotrivă de fermecător și niciun marinar în toată lumea largă nu poate sta alături de un marinar englez. Toți marinarii sunt oameni bine făcuți, dar britanicul Blue Jacket are întrânsul nu știu ce anume care îl deosebește de alții, făcându-l să fie marinarul englez. Britanicul Blue Jacket face parte din amintirile cele mai vii ale copilăriei mele și va apare într-un chip sau altul în multe din aceste file. Caos era un prea deștept orășel port cu străzi înguste, case cu fața de lemn și după câte mi-aduc aminte cu prăvălii încântătoare. Trebuie să nu uităm că aceste amintiri sunt de acum vreo 40 de ani și nu știu deloc, nu știu deloc dacă și astăzi caos e încă ceea ce era atunci sau dacă progresele moderne i-au schimbat în fățișara. Una din marile atracțiuni ale drumului spre caos era faptul că trebuia să trece apa pe un pod plutitor. În timpul fluxului era totdeauna multă apă între țărm și pod. Caii și mai ales frumosul vaisroi, numit Schitty, făceau mare tămbălău când era vorba să treacă micul braț de mare. Parcau și acum împroșcarea apei când, în sfârșit, caii se înduplecau să-l treacă precum și scârțăitul pietrișului Luciu sub roți și duduitul podului a gol sub copitele cailor. Trăsura făcea un salt care ne arunca unii peste alții cu țipete de bucurie. Apoi venea zgomotul lanțului strâns încolăcit când începea podul să se urnească, tropăitul nervos al copitelor, nerăbdarea răzvrătită a lui Schitty, zângănitul zăbalelor și glasul împăciuitor al lui Robert. Huo, huo, mătușică, stai binișor, fetică! Dar trebuie să o spun, Schitty nu era nici de cum o fetică, ci un adevărat, un vice roi, adică ceea ce bătânul șef al grajdurilor regale numea un cal întreg. Coborârea de pe podul plutitor era repetarea urcării pe dânsul, un tropăit de copite, un hop al trăsurii, un scârțit de roți pe pietriș, o împrușcătură de apă și iată-ne dincolo. Tantalix, pe Victoria și Albet, era tot atât de răpitoare ca și Rochei, ca Rubinul, din timpul petrecerilor vânătorești de la Estuel, însă pe Iacht ni se înfățișea de obicei ca o viziune albă. Ținea totdeauna în brațe un pe Chinez, iar cele trei verișoare ale mele, Luiza Victoria și Mont, erau totdeauna în ei, puțin mai departe, și ele îmbrăcate în alb. De o prospețime ne atinsă, cu pălăriile zise de marinar socotite ca mai potrivite pe bordul unui yacht. Precizăm că se referă la cele trei fiice ale viitorului rege Eduard al VII-lea, căsătorit în 1863 cu Alexandra de Danemarca, 1844-1925, despre care autoarea va vorbi mai jos. Nu țin minte cum ne îmbrăca mama în asemenea împrejurări, dar desigur nu în alb, căci avea o ciudată aversiune contra rochilor albe pentru fiicele ei. Și poate tocmai de aceea dorința mea cea mai vie era o rochie albă. Mă vedeam în vis cu o rochie albă și mă închipuiam că mi-ar ședea mai bine decât orice altă culoare. Eram o fetiță cam cochetă și hainele aveau pentru mine multă însemnătate. Dar mama, ale cărei păreri în privința îmbrăcămintei sale erau ciudate, le avea și în privința noastră. arbul nu știu din ce pricină, era lucru oprit. Acestea mărise într-atât prețul culorii emblematice a nevinovății, încât pismuiam chiar și pe școlărițele din Coburg, când în zilele de sărbători școlare defilau de-a lungul pieței în sunetul fanfarei, Gătite cu rochi de tulpan alb scrobit, cu ciorapi albi de bumbac și mănuși albe tot de bumbac. În adevăr, mare trebuie să fi fost dorul meu de o rochie albă, ca să fi putut pismui pe micile mele vecine în astfel de podoabe. Dar să ne reîntoarcem la săptămâna regatelor de la Caos. Unchiul Betty, pe frumosul lui yacht, era o strălucită întrupare a râsului și a voii bune. În costumul desăvârșit, potrivit cu împrejurarea, arăta o glumeață bunăvoie regală față de nepoțelele lui. Ne ciupea de bărbie, ne trăgea de urechi în chip prietenesc, făcea glume pe socoteala noastră și apoi râdea în felul lui, pe care din nenorocire nu-l pot reda pe hârtie. Râsul lui era o explozie de voioșie care îi toată fața într-o sută de cute mici. Nu prea eram sigure dacă ne plăcea sau nu unchiul Berti. Prea ne lua de sus, prea părea că domnește peste toată lumea și nu eram destul de mari ca să fim înrăurite de farmecul lui. Cele trei verișoare erau foarte bune, dar și ele se purtau cu noi, ca și cu niște copii ce eram, ceea ce ne făcea să simțim dureros inferioritatea noastră față de cei cinci până la 10 ani cu cât ele ne întreceau. Aveau obiceiul să-mi zică drăguță mică, Missy, și într-o zi, vară mea luiza, mai târziu dulcesă de faif, îmi dărui nu știu ce animal mic de porțelan, după care mă înnebuneam. Un moment plin de încântare era acela când verișoarele mele ne duceau în cabinele lor, pline de toate comorile ce-și poate cineva închipui, căci în acele vremuri era o nebunie cu moda de a colecționa orice fel de biblou. Familia de Wells, cum o numeam ca să o deosebim de verii noștri de conout, Albany și Battenberg, avea un talent special pentru colecționarea comorilor. Noi rămâneam cu gura căscată în fața bogăției acestor colecții. Animale de bronz, de porțelam, de piatră, șiruri întregi de mici vaze, micuțe rame de fotografii, minunate acoarele înfățișând grădini sau femei cu chip frumos, sau câmpii pline de zarnacadele galbene sau castelul Windsor zărit prin ceață. Portretele cailor favoriți, ale câinilor preferați și ale celor mai scumpi prieteni și peste tot, Zâmbind deasupra tuturor celorlalte ființe și lucruri, frumosul chip al mătușii Alex, care chiar în fotografie triunfa și domnea calomina soarelui. Verișoarele noastre de uri să avea obiceiul special de a adăuga dragă mititică sau bietă mititică la fie ce frază când vorbeau de cineva. Vorba era totdeauna un ton minor și însurdină, dacă mă pot exprima astfel. Aceasta dădea o însușire deosebită tuturor convorbilor cu ele și pe mine mă făcea să simt în chip ciudat că viața ar fi minunată dacă n-ar fi așa de tristă. De ce să fi fost triste verișoarele noastre de Wells? Aceasta nu mi-o pot lămuri. Tantalix niciodată nu mă făcea să simt așa ceva. Până la sfârșit a fost în Tantalix ceva neînvins, ceva fermecător care o asemăna cu o floare. Te umplea de aceeași bucurie, ca un trandafir frumos, ca o orhidee rară sau o garoafă neîntrecută. Era ca o floare îngrijită de un grădinar cunoscător al tuturor tainelor meșteșugului lui. Îmi aduc aminte îndeosebi de mâinile ei, lungi, de o formă desăvârșită, mâini care au rămas tot așa de tinere ca și obrazul ei. Purta totdeauna o brățară în chip de șarpe de aur, încolăcit de mai multe ori în jurul brațului stâng, mi se pare. Șarpele avea în cap o piatră scumpă colorată Această brățară părea într-atât că face parte din ființa mătușii Alex Încât ai fi crezut că crescuse chiar în carnea ei Surzenia de care suferea părea că adaugă ceva farmecului ei Așa cum ușoara ei șchiopătare, felul cum intra pe ușă Era ceva fără seamă, iar zâmbetul de bună primire lumina totul prin prejur Toți ochii se îndreptau spre ea și duioșia ei era tot atât de mare ca și frumusețea era statonică și iubitoare, iubea pe tineri ca și pe bătrâni. Toată lumea de lângă ea se simțea fericită, era izvor de lumină. Frumoasă, frumoasă regina Alexandra, fie pe veci binecuvântată amintirea ta, pentru nespusa fericire ciohărăzea chipul tău și ființa ta lumii, care pare mai săracă de când ai părăsit-o. Îmi pare rău că va trebui să părăsesc în curând Osborne și să mă îndrept spre alte locuri. Dar vreau mai înainte să pomenesc de un minunat cal de muncă, premiat, un armăsear pe care l-am văzut într-o fermă a bunicii. De o mărime nemaipomenită, gâtul lui era neînchipuit de gros și copitele păreau ca patru stânci. Avea ochi blajini și o șuviță din coamă ce i pe frunte lui dădea o înfățișare încântătoare. Era o splendidă făptură. Eu îl iubeam cu un sentiment de pătima și admirație. Mi-aduc aminte cum mă apropiam de el și salutam umărul mătăsos la care abia puteam ajunge. Ba, îi știu încă și numele. Îl chema împăratul Hiching, nume pe care îl socoteam cu totul nevretnic de frumusețea lui, mai ales pentru că cei ce prezentau admiratorilor pe frumosul animal nu pronunțau litera H, astfel încât numele rămânea cu atât mai nedemn de el. În limba engleză, Hiching înseamnă mâncărime. Împăratul Licin și poneiul Izabel, înhămat la trăsuri ca bunicii, s-au ivit mereu în visurile mele timp îndelungat și născoceam nesfârșite întâmplări, în care rolul principal era jucat de încântătoarea ființă elefantină. Un alt mare privilegiu de admirație în ferma de la Osborne, taurul spaniol, splendid specimen cenușiiu ca piatra, cu coarne uriașe. Își purta capul sus ca un monarh și te privea cu un neasemănat dispreț în care se amesteca și mânie Această făptură împărătească nu putea fi văzută decât de departe, fapt care mărea în fiorarea ce o pricinuia Încă o amintire de la Osborne, o alee de conifere care ducea către castel Unele din ele, dacă nu mă înșel, erau de un albastru argintiu Nu știu din ce specie făceau parte, mi se pare că niciodată nu mi s-a spus numele lor pe semne pe vremea aceea nici nu întrebam, dar ce mi-a rămas pe veci neuitate sunt micele conuri de un roșu strălucitor care creșteau pe ramurile cele de sus așezate în șiruri ca soldații la paradă. N-am văzut niciodată ceva mai frumos decât contrastul acela între roșul aprins și albastrul argintiu. Nicăieri n-am mai întâlnit astfel de conifere. Mă duceam să mă uit la ele de câte ori puteam, Mă atrăgea într-un chip de nedescris, dar când voi putea vreodată pomeni de toate lucrurile fermecătoare care făceau din copilăria mea ceva așa de neasemănat și din fiecare zi prilejul unei minunate întâmplări. Fie ce lucru este o descoperire, o bucurie, o desfătare, dar câteodată era și durere și amară dezamăgire. Întotdeauna, faptul de a zice adio unui loc sau unei ființe a fost pentru mine un adevărat chin. Sunt din fire statornică și mă legă adânc de ceea ce iubesc. Rădăcinile mele se întind departe și smuge lor e o nemiloasă durere. Îmi place să mă duc de colo-colo, dar să nu părăsesc nimic. Îmi pare rău să plec chiar din locuri pe care nu le iubesc cu adevărat. Nu știu de ce și aceasta mă doare. E o durere de a părăsi orice. Aș vrea să nu las niciodată nimic în urma mea și totuși în viața toată nu facem nimic alt. Orice adio cuprinde întrânsul ceva din sfârșirea morții. Oricât de mare este nădejdea și optimismul cu care privesc viața, nu mă pot împiedica de a simți că nu ne putem întoarce înapoi și că nici o clipă nu poate fi trăită a doua oară. Timpul lunecă, te duce cu sine tot înainte și ce a trecut e trecut. Rămâne numai amintirea, o amintire scumpă, neprețuită, adesea înfrumusețată prin depărtare, totuși numai amintirea, umbra sau lumina unui lucru care a fost și numai ei. Nu e. Nu echip să oprește în loc nici zilele, nici anotimpurile, nici anii, de asemenea nici copilăria, tinereții sau animaturi. Timpul este un mare dușman care ne împinge înainte, atunci când am vrea să ne oprim, dar tot ele, marele nostru prieten și tămăduitor, când e vorba să biruim necazul și durerea. Am cunoscut și eu mai multe desrădăcinări, mai multe despărțiri și părăsiri și toate au fost dureroase. Când eram de vreo 12 ani, tatăl meu fu numit comandor al flotei Mediteraneene, având Malta drept cartier general. Aceasta a adus o schimbare neașteptată în viețile noastre, Părăsim Estuel. Frumosul Istuel, cu marele castel de piatră cenușie, cu splendidul parc, cu turmele de cerbi și pitoreștile vaci scoțiene, cu lacurile, cu păduricea și grădina cu bătrânul cedru, locașul nostru năzdrăvan. Istuel, casa în care m-am născut, cu multele camere, unele cercetate, altele necercetate de noi, apartamentele noastre de copii, camere în care ne făceam lecțiile și salonașul intim al mamei, unde ne citea câte o carte uneori seara și ne dădea voie să umblăm cu comorile de pe mesele ei. Sufrageria cea mică, salonul și draga bibliotecă în care se așeza pomul de Crăciun și din care o galerie închip de seră ducea în grădină. Această galerie conducea printr-o scară în catul de jos, la o seră mai mare, plină de ferici arborescente. Ele mi s-au întipărit mai adânc în minte, precum și pasi florele roșii aprinse, o specie nemai întâlnită aiurea, cățărate pe tot peretele de sticlă. Florile erau ca niște stele purpurii, atârnate de lujerele lor agățătoare prin cotare subțirele, puse parcă anume prea sus ca să nu le putem atinge. Vorbind de sufrageria cea mică de la Estul, îmi amintesc de două ființe care au trecut prin viața noastră ca două năluci. Una din ele e unchiul Eleopold, duce de Albanii. Cealaltă este Carlos, principe moștenitor al Portugaliei, care mai târziu ca rege a fost ucis, împreună cu fiul său, pe când treceau întrăsură pe străzile Lisaboni, cu prilejul unei festivități. Carlos I, 1863-1908, rege al Portugaliei, 1889-1908, s-a căsătorit în 1886 cu Maria Amalia, fica contelui de Paris. Asasinarea sa și a fiului său, principele moștenitor Ludovic Filip, în 1908 se explică prin faptul că regele Carlos I luase măsuri represive împotriva partidelor democratice. Regina și al doilea fiu al ei se aflau în aceeași trăsură. Vitează regina, Amalia salvă pe tânărul Manuel, scurându-se de la locul ei și izbind în față pe ucigaș cu buchetul din mâna ei, înainte ca el să poată face o a treia victimă. Noi copiii avem obiceiul să luăm parte la micul dejun de dimineață în timpul petrecerilor de vânătoare. Mama care se scula vreme prezida aceste dejunuri. De fapt, ea era întotdeauna cea din tâi la masă. Punctualitatea ei ajunsese un fel de manie, că sosea totdeauna cu 10 minute înainte de timpul cuvenit. Oricât ai fi încercat, nu izbuteai să ajungi înaintea mamei și totdeauna era mustrate pentru întârziere. Atât de severă a fost educația ce ne-a dat-o în privința punctualității, încât toată viața mea a păstrat un sentiment de îngrijorare și aproape de vinovăție în privința timpului. Pierderea a cinci minute îmi pare aproape o crimă. Până în ziua de azi, conștiința nu mă lasă în pace, dacă întârzi o clipă doar. Unchiul Leopold era fiul cel mai tânăr al reginei Victoria. Leopold 1853-1884, duce de Albanii, s-a căsătorit cu Elena de Valdec-Pirmont 1861-1922. A încetat din viață la vârsta de 31 de ani. Se născuse foarte plăpân și suferea de hemofilie. Cred că nu a trecut mult peste vârsta de 30 de ani, însă se însurase și avea doi copii, o fată și un băiat care se născut după moartea lui. Unchiul Leopold era preferatul mamei, dintre toți cumnații și cumnatele. Neputând din pricina bolii lui să practice sporturi, ajunsese un erudit și era mare amator de artă. Cred că inteligența lui îl făcea atât de drag mamei. N-am despre dânsul decât o amintire foarte ștearsă căci, n-am păstrat nimic decât trecătoarea lui tovărășie în sufrageria de la Istuel. Cu toate că era mai întotdeauna apradă suferințelor, era vesel și hazos și plăceau mult glumele. În dimineața, de care mi-amintesc atât de bine, veni la dejun ținându-și Batista la gură și zicând că tocmai îi căzuse un dinte din față. Consternare și îngrijorare printre cei mai mari așezați în jurul mesei, căci pentru unchiul Eleopold, bolnav de nemiloasa hemofilie, era de cea mai mare însemnătate să nu sufere vreodată o lovitură sau o rănire, nici să cadă sau să-și facă vreun rău. Orice rovire sau zgârietură îi era primejdioasă. Mama, gazda, era cea mai tulburată. El rugă să arate unde-i lipsea dintele. Unchiul Leopold își luă de la gură Batista, plină de pete roșii și în adevăr se vedea o mare gaură neagră. Lipsea unul din cei doi dinți din față. Toți se grămadiseră în jurul lui, punând întrebări, propunând leacuri, când deodată el izbucni în râs. Fusese o farsă copilărească. Gaura neagră din gură era o bucată de plasture, iar petele de pe Batistă vopsea roșie. Fiecare se întoarse la loc, scăpa de îngrijorare. Mama însă era plină de indignare, pe de-o parte adevărată, pe de alta prefăcută. Îl mustră zdravând pentru faptul de a fi pricinuit astfel de emoție rudelor care îl iubeau și mama niciodată nu mustra pe jumătate. N-avea nimic deosebit de povestit despre Carlos, principele moștenitor al Portugalii, decât că nu prea știu pentru ce, prin mare drag de dânsul. Avea părul cel mai bălai pe care îl văzusem vreodată, aproape alb și creț. Obrazului avea o culoare sănătoasă trandafirie, ochii îi erau foarte albaștri. Începuse de pe atunci a se îngrășa. Glumea cu noi copiii și cu toate că eram foarte sfioase, când ni s-ai spuse că este vâr și că l putem săruta, declarar în care obrajii plăcuți și neteși ca niște pernuțe de înfipt ace. De ce pernuțe de înfipt ace era modul nostru de a ne înfățișa ceva moale, nu știu. Însă faptul de a admite că obrajii lui erau ca niște astfel de pernuțe era un semn de aprobare Și de câte ori spunea că avea să ne arate ceva deosebit, ne grămădeam toate în jurul scaunului lui Într-o zi, a plecându-se în jos, aproape până sub masă, scoase din buzunar câteva cartușe Asta era tot Dar noi pufni în râs și eram încântate, numai și numai pentru că ne era drag Astfel toate glumele lui, chiar cele mai nesărate, ni se păreau de toată nostimada E ciudat cum unele imagini din trecut rămân neclintite pe când altele se șterg cu totul ca și când n-ar fi fost. Sufrageria din Estuel însă totdeauna îmi aduce aminte fețele acestor musafiri atât de deosebiți. O, am o amintire tragică e legată de viața noastră la Estuel, moartea nanei noastre pe Mi se pare că a murit de cancer, dar e așa de mult de atunci încât nu mai știu bine și poate n-am știut niciodată adevărul. Grozav de bolnavă, a rămas la postul ei până la sfârșit. Sora mea, Beatrice, era pe atunci o copiliță mică de tot și o țin minte pe nana, umblând cu ea în brațe noaptea, când fetița n-avea somn de colo, colo mereu, cântând încetişor și scăpându-i din când în când grozave gemete dureroase, pe care își închipuia că nu le auzim pentru că ne credea adormite. Niciodată nu voi uita tragicul ei umblet în lung și în lat, într-o daie în care ardea numai o candelă, cu copilul plângând în brațele ei credincioase. Sclava datorii nu voi să renunțe la ea cum nicio zi înainte de a o părăsi puterile, că nistovirea osili să se lase de muncă. Acestea trebuie să se fi întâmplat primăvara, căci sora mea, baby, se născuse în ziua de Paște. În toamna acelui așa, la 15 noiembrie, Nana a murit la noi în casă. Nana a fost prima ființă moartă pe care am văzut-o. Ne duse răsus în camera ei ca să fim de față la o mică slujbă religioasă citită la capătul ei. Revăd parcă încă chipul ei împăcat, liniștit, dar strașnic de sever și grozav de impunător. O străină și totuși cum tot draga și bătrâna noastră, Nana. N-am nicio idee de vârsta ei de atunci, nouă ni se părea bătrână. Cred însă că abia ajunsese la vârsta mijlocie. Am plâns atâta încât au trebuit să ne scoată din odaie și multă vreme nu ne-am putut mângâia. Pierderea nanei era în adevăr dureroasă. Mama de atunci nu mai lua pentru noi o adevărată dădacă, ci numai cameriste. Aveam atunci nouă ani, mi se pare. Sora mea Dăchi declara totdeauna că surioara B era un copil atât de răsfățat, numai pentru că nu abusese niciodată o adevărată nană. Și e probabil că avea dreptate. Baby Bee era o fetiță neobișnuită de deșteaptă, dar și neascultătoare, și mama, care își peste seamă mezina, niciodată nu arăta față de ea asprimea cu care ne crescuse pe noi cele mai mari. Nu mi-aduc aminte în ce anotim ne luar în rămas bun de la Istuel. E cam nelămurită în mintea mea legătura între Istuel și Malta și nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva între timp. Mama nu mai e pe pământ ca să-mi spună amănuntele uitate și nu mai e nimeni în viață care ar putea să mi le amintească afară de surorile mele, dar ele fiind mai mici decât mine, desigur că sunt și mai nelămurite în această privință. Trebuie să fi mers pe 12 ani. Ceea ce mi-amintesc bine e faptul că mademoiselle Himes, guvernanta noastră, ne-a hotărât să dăruim cea mai mare parte din jucării și comori, în loc de a le cărea cu noi tot drumul până la Malta. Era de sigur o povață înțeleaptă, dar neplicinui jefe și multă durere în suflet. Două erau îndeosebi, comorile la care țineam mai presus de orice. Prima era statueta unui cal alb ca laptele, așezată pe o scândurică presărată cu ceva, ce semăna a pulbere de oțel. Minunea asta făcută, mi se pare, dintr-un fel de mucava, părea totuși în ochii noștri cea mai înaltă expresie a desăvârșirii. Modela cum neșteșug, era tot așa de frumos ca vestitul schitii însuși, doar că era bălan în loc de a fi negru. Avea nasul trandafiriu și ținea piciorul de dinainte, cam ridicat în sus, parcă ar fi frământat aerul, iar coana și coada erau lungi și ondulate. Era o făptură fără cusuri și ar fi putut în adevăr aparține reginei zânelor. Pentru a mă despărți de această minune îmi trebuia și tărie și jerfire și mari consfătuiri avură loc pentru a hotărât cine era vrednic să devină stăpânul unei astfel de comori. În sfârșit, cine știe din ce pricină, fu ales fiul dulgerului nostru, Jones. Nu, nu pot să închipui al motiv pentru această alegere, decât că ne plăcea tatăl său, Jones. Era un om palid și fără sânge, cu o barbă oacheșe. Obrajii subțiri și ochii triști, dar în casa noastră el era una din autoritățile de seamă. Jones, ca toți dulgherii, era prietenul copiilor. Despre Jones Jr. nu-mi amintesc nimic. A doua comara mea era ceva cu totul deosebit. O mică bombonieră dintr-un metal imitând aurul, o micuță cutie rotundă în filigran, împodobită cu imitațiuni de peruzele. Îmi închipui că la drept vorbind nu era decât un biet flac destul de urât, dar eu prețuiam această cutie de parcă ar fi făcut parte din comara Bazilicii Sfântului Marcu din Veneția. O pescuisem într-o zi la noroc din butoiul de tărâțe, plin cu surprize, la o mare petrecere de copii, dată la Londra de o doamnă care locuia lângă Battersea Park. Un soi de tombol la care, în loc de a se trage numere, se scot obiectele penimerite din tărâțe. Mi-aduc aminte de această petrecere din pricina unei fraze rostite de gazdă. La plecare ne spuse, dacă mai treceți vreodată pe aici, să nu cumva să nu intrați să ne vedeți. Făgăduiți-mi că o veți face. Bineînțeles, făgăduirăm foarte spioase că așa vom face și de atunci, de câte ori treceam pe la casa ei, nu mi-aduc aminte de numele gazdei noastre, poate că niciodată nu l-am știut, mă simțeam vinovată pentru că nu ne opream să ne ținem făgăduia la dată și eram foarte sigură că doamna ne poftise cu tot din adinsul să mai venim la ea. Ba chiar mă feream cât puteam să trec pe acea stradă prin fața casei, de teamă să nu vadă cât eram de necredincioasă făgăduielii date. Nu pot începe povestirea amintirilor mele din Malta fără a vorbi mai întâi de Clarence House din Londra, reședința ducelui de Edinburgh, la care nu renunțar împărăsind Eastwell Park. Trebuie totodată să pomenesc de un lucru care rămurește ciudata dualitate a vieții noastre, petrecută... După plecarea din Malta, când în Germania, când în Anglia Principele consort, soțul reginei Victoria, era fratele mai mic al ducelui Ernest de Saxa Coburg Ernest, 1818-1893, duce de Saxa Coburg-Gota, s-a căsătorit cu Alexandrina, principesă de Baden Unchiul Mariei, fratele mai vârstnic al bunicului Albert de ducele, Ernest, voi vorbi mai târziu că cera o personalitate însemnată și de pe acum aparține într-atât istorii, încât mă voi simți îndreptățită să povestesc despre dânsuri multe și ciudate istorioare. Aici voi pomeni numai de faptul că nu avea copii, din care pricina atât ramura engleză cât și cea germană a familiei, hotărâse ca al doilea fiu al reginei Victoria să fie moștenitorul ducelui de Coburg. Toate acestea, bineînțeles, fusese răstabilite de părinții tatălui meu, fără a se lua părerea lui. Nu l întrebase nimeni dacă îi era pe plac această hotărâre. Se decretase doar de ambele familii ca așa va fi. Din această pricină trebuia ca singurul nostru frate Alfred să fie crescut în Germania, deoarece avea să fie mai târziu principe domnitor în acea țară. Aceasta lămurește pentru ce am fost așa de des despărțite de Alfred, care nu ne însoții în toate colindările noastre dintre Londra, Malta, Osbord, Rusia și Coburg, ceea ce ar fi fost bineînțeles dăunător unei educații regulate și sistematice. Locuința principală a lui Alfred era Coburg, unde tatăl meu clădise o casă numită Edinburgh Palace și unde fratele meu își urma a liniște studiile sub îngrijirea unui preceptor german, despre care voi vorbi pe lung mai încolo. Aceste hotărâri ne despărțiră multă vreme de fratele nostru, căruia îi se dăduă astfel putința să învețe mai temeinic decât surorilor lui, lipsindu-l însă de bucuria călătoriilor hărăzite nouă. Pot să adaug aici că educația noastră se făcea cam la noroc, datorită multelor peregrinări, deoarece trebuia mereu să o luăm de la început cu alți profesori și cu alte metode, ba chiar în altă limbă, și niciodată multă vreme în șir. De fapt, educația mea a fost mai mult decât fărâmițată și mă bate gândul că nimeni dintre profesorii mei sau profesoarele mele nu erau cu adevărat destoinici. De altfel, niciunul nu a prins în mine dragoste de învățătură. Oricum ar fi, când mă căsători la 17 ani, nu cântărea prea greu belșugul de cunoștințe ce mi se dăduse să mă însoțească în cale. Însă resele okay. călătorii ne învățară multe care nu le-am fi putut învăța pe băncile unei școli. Când eram copile, ne dispăcea adânc Londra. Era totdeauna o durere pentru noi, de câte ori venea vremea să părăsim mistuel și bucuriile vieții la țară pentru Clarence House, funinginea, fumul și mai ales plicticoasele plimbări în Green Park, pe care nu-l puteam suferi. Clarence House e lipit de Palatul Regal St. James și are în comun cu dânsul o largă întindere de grădin, din care priveliștea se întinde asupra bulevardului Mall. Una din neplăcerile Londrei era murdăria la care ne expunea funingina. A cădea pe jos la Londra însemna mari pete negre pe rochii, pe genunchi sau pe ciorapi. Și era acea funingină atât de unsuroasă încât nu o pot uita nici acum. Totuși ne plăcea foarte mult să ne jucăm în grădinile Palatului Buckingham, în loc de a ne plimba în suferitul Green Park, dar ne aduceam hainele în așa hal, încă totdeauna ni se punea un șorț pe care ni-l scotea când trebuia să trecem drumul la întoarcerea acasă. Grădinile Palatului Regal Buckingham erau imense, pline de ascunzători tajnice, și apoi mai cuprindeau și un lac mare. Locul favorit al plimbărilor noastre era partea unde se afla o mare păsărărie, așezată pe un fel de migdal, ascuns de niște tufișuri nemaipomenit de funinginoase. Micul deal era partea cea mai murdară, cea mai neagră din tot parcul și mulțimea păsărilor care trăia acolo adăuga și mai mult la necurățenia lui. Dar noi găseam un farmec fără seamăn în acest colț murdar. Botezasem dealul păsărăriei alpii și ne închipăiam cu mare încântare că facem turism alpin, adică ne urcam pe coasta neagră a dealului sau o coboram, alunecând pe povârmiși, astfel încât ne murdăream într-un hal de nedescris. Afară de asta trăiau acolo o păsări de toate soiurile, păuni, fazane argintii și aurii și tot felul de rațe și de gâște care notau de colo-colo pe lac. Pe alpii noștri găseam minunate pene, încântătoare comori cu culori nespus de frumoase, dar niciuna nu trecea pe cele ale păunului, care totdeauna mi-au părut nensemnate și cu un farmec ca de basm, cu ochiul lor minunat de pe fiecare pană și culorile lor dumnezeiești. Am o amintire foarte nelămurită despre jocurile noastre, dar știu că erau încântătoare și pline de mister și se împleteau într-o poveste întreagă, pe care în fiecare ce timp o reluam de la capăt. Eram copii plini de imaginație și fiecare și avea rolul și îl juca pe cât de conștiincios putea. Trebuie să mărturisesc că niciodată nu primeam un rol neînsemnat. Eram totdeauna unul din personajele cele mai de seamă, dacă nu cel mai important. Și de câte ori se întâmpla să fie o regină în joc, eu îi jucam rolul. Ne plăcea să ne costumăm și noțiunea mea despre regine consta dintr-o roche cu trenă lungă, atârnând după mine pe podele. Dar acolo, pe albi, alte roluri erau jucate, căci o trenă nu și-ar fi avut locul. Eram haiduci sau exploratori, pirați sau pionieri și câte și mai câte. Îmi aduc aminte de indignarea mea în chestiunea trenelor, când mi se spuse că pe unul care pășea atât de falnic și biruitor, prin domeniul nostru funinginos era partea bărbătească, nu cea femească. În închipuirea mea, păunul era regina lumii păsărești, și splendida coadă pe care o tăra după dânsul era trena regală a majestății sale, regina. Cei trebuia unui bărbat, fie el chiar regele păsărilor, o așa nimai pomenită podoabă. Mai târziu, când Rostan scrise celebrul lui Chantelclerc, făcui mult haz, văzând că împărtășea aceeași logică în privința podoabelor și că dăruise pe pe penajul soțului și stăpânului ei. Grădina palatului Clarence era mult mai mică și mai puțin ispititoare decât aceea a palatului regal Buckingham. Era bine întreținută și nu cuprindea unghere tăinuite, afară de capătul cel mai depărtat, unde bătrânul principe Leiningen și fică sa Feu aveau un atelier de sculptură. Această parte a grădinii ținea de St. James Palace, dar nu de Clarence House. dar nu era altă despărțire între amândouă decât vreo câțiva pomțe poși, ce ascundeau banca de lemn a atelierului. Aici era pentru noi lumea descoperirilor, unde puteam culege minunate fragmente de marmură, care semănau Polei, presărat cu zăpadă și unde puteai să-ți turtești nasul și să-ți înnegrești pe un geam lăc, prin care furișai o privire asupra tainicelor lucrări, ce se desfășurau în dosul ferestrelor. Aici descoperim noi niște nemaipomenite arătări. Unele de lut, unele de teracotă roșie, altele de marmură cu picățele negre și altele învelite în cearșa furnurdare sau în ude, din pricina cărora apăreau niște vedenii ce te urmăreau. Mai era și un miros de pământut și de gips nu prea plăcut, însă foarte ademenitor, pentru că bănuiam că însemnează ceva. Anume ce însemna, nu știam, dar cuprindea întrânsul într-o creațiunea, amintirea nemuritorului olar când mânuiește lutul. Cu toate că nu înțelegeam acestea decât în chip nedeslușit, simțeam în subconștient că acel ceva era o parte din lutul întrebuințat de la începutul vremurilor pentru creațiune, pentru a plăsmui chipuri cuprinzând trânsele o viață tăinuită. Poate că Pic milion ar fi putut să ne lămurească, dar din nenorocire nu trăia în timpurile noastre. Și bătrânul comte Leiningen, stăpânul acestui locaș, cu toate că ne era unchi în al șaptelea neam, n-avea o fire primitoare și nu ne prea îmbia să dăm în prejurul domeniului său. Palatul Clarence nu era cu totul lipsit de farmic, cu toate că era funinginos de sus până jos și că orice atingeai îți înnegrea degetele. Avea un miros deosebit al lui, un amestec de ceață, de lemn de stejar, de fund de tutun și un fel de parfum rusesc, pe care mama îl ardea prin odăi. Mai era și un anume parfum special a apartamentelor mamei, o mireasmă foarte plăcută de piele lusească și de lemn de cedru, legat de mobilele aduse de dânsa din depărtatul Petersburg. Colțul cel mai ademenitor se afla în iatacul mamei, în loc umbrit în care își atârnase toate icoanele. Cu cea mai mare evlavie, în care se amesteca și curiozitate, ne apropiam de câte ori îndrăzneam de acest tainic ungher și ne uitam lung la multele și minunatele icoane. Trei din cele mai venerate erau împodobite cu raze de diamante, așezate deasupra capului sfinților ca un soare mititel, iar fiecare soare avea drept centru o minunată piatră nestemată, un mare safir, rubin sau smarald. Farme. Farmecul lor cenic era de nedescris. Toată nemaipomenita bogăție a Rusii se revărsa din neasemănata strălucire a razelor de diamant bătute deasupra capului sfinților. Colțul icoanelor fiind întunecos, dădea scripirilor și mai mult farmec. Tot acolo ardea o candelă mică lângă portretele părinților mamei pe patul de moarte. Ardea ca un ochi statornic veghind asupra unor taine pe care niște copile ca noi le puteam simți, însă nu le puteam pătrunde. În afară de icoane mai era unii atacul mamei două tablouri care ne vrăjau. Unul din ele înfățișa o femeie frumoasă, de bună seamă o sfântă, purtând în mână o mică lampă de catacombă, a cărei lumină se răspândea pe chipul ei de jos în sus, făcându-l să pară nepământesc și străveziu. Celălalt atârna și el într-un ungher umbrit, reprezenta un colț din mănăstirea Sfântul Apostol de Eremia din Palermo. Erau numai câteva coloane cu un lujer ce se încolăcea în jurul uneia din ele și un enorm dovleac așezat pe o parte din balustradă. Strălucirea soarelui în acest tablou era înfățișată în mod măestrit și scotea la iveală deosebirea dintre umbră și lumină închip chip uimitor. Acest tablou avea o râgurire fermecătoare asupra noastră. Cuprindea întrânsul ceva tainic și de plin mulțumitor. Mi se pare că astăzi îl are sora mea, Dăchei. Niciodată n-am uitat unele tablouri pe care le-am văzut în copilărie Mi-au rămas de apururi în minte Despre unul din ele vreau să vorbesc aici Pentru că îl văd tot atât de limpede Ca și atunci când eram o copiriță. Dacă nu mă înșală memoria, l-am văzut într-o expoziție anuală la Berlin Ne aflam la Berlin, unde nu prea mergeam pe atunci N-aș putea să lămuresc mai bine, totul a rămas ca într-o ceață Nici măcar nu mi-aduc aminte cu cine eram Îmi amintesc numai de două tablouri unul înfățișa un copil mic îmbrăcat sărăcăcios, care mângâia cu nesfârșită compătimire un cer mort atârnat pe un zid. Chipul copilului arăta o milăduioasă și nu știu cum, dar privind acel tablou, simțeam a doma ce simțea copilul. Iar celălalt tablou, cel de neuitat, era o mare acoarelă italienească purtând titlul următor, «Mia povera Maria» înfățișau un fel de paraclis pustiu clădit din piatră neșlefuită poate era partea din față a unei biserici în care era așezat un sicriu acoperit cu flori o copilă moartă zăcea în sicriu chipul ei era de ceară părul negru și abia îi se zăreau printre flori mâinile împreunate un tânăr în haine țărănești era îngenunchiat lângă sicriu cu fața ascunsă în flori într-o mișcare ce arăta o covârșitoare disperare în fund sta gemuită o bătrână semănând avrăjitoare, care își încălzea mâinile la un brazero și privea la disperarea tânărului, cu ochi prea obosiți pentru a mai arăta vreo suferință. Acest tablou puse puternic stăpânire pe mine. Nu putea nimeni să mă depărteze de el. Cuprindea o lume de durere care mă mișca până în adâncul inimii. Și apoi era, desigur, opera unui mare artist. Această pânză m-a urmărit mereu de atunci. Mulți ani după aceea i-am găsit nu știu unde fotografia, dar din nenorocire originalul nu l-am mai revăzut. În firea mea n-a fost niciodată nimic morbid, dar orice tablou reprezentând durerea sau o mă mișca în mod straniu îndeosebi când înfățișa o durere mută. Totdeauna cumpăram acele tablouri dacă se putea. Țin minte că am luat bilete la loterie la acea expoziție cu speranța arzătoare de a câștiga mia povera Maria. De altfel, poate că nici nu făcea parte din loterie. Ani îndelungați am visat bucuria ce aș fi simțit dacă minunata acoarelă ar fi fost a mea.